Galdera hauseda da. da. Mm -hmm. Zein da zuen ustez, karaokea egiteko da euskarazko kanturik onena? Zein da, karaokea egiteko euskarazko kanturik onena? Euskarazko kanturik onena? Euskarazko eta honeta biatera dia. Aha. Biatera dia, Ta bat da. E, Gloria, Gloria Gaynorrena, I Will Gaynor? Survive. Ah. Hau, hau ikara harri da. Aha. Eta Queen taldearen, Bohemian Rapsode. Ah. Hau, ah. hau. Ah. Zein egezu da, bezo? Ja, Kantau Bueno, bueno, en bueno, bueno. inglesco, osiak izango liake topean dabiltzana. Galdetu no, no. dezbait ere, frantsese zeintzuk izan dizkien. Uh -huh. Bat adibidez, Jacques Brellen, nemekitepa. Ah, ne quite pa. Quite pa. Du... Eh, asko abestu genuna, boia, boiak, boia zena. Ah, Hau ah, ah, bat ah, ah, ah, nozie Tenpa, tantzasa jo, eh? zema parranda Eta gero, bueno, ba, ba, gaztelera da, zedo, badalde ba, bi, aipatu berkonituzkenak, bi Bat dan alaskai dinean, hama, hakin bai. le importa, importa. A, Gero da, e, beste batzuk, ba, izan dati eskenak, klasiko e, handi, Nino eh? Bravo, bai. Camilo, Sesto, Camilo Sesto, Pimpinela Gatosan etxera gato eh? Eta bueno, euskeraz zen izango litzateke tf 10 eh, hoietan sartuko litzatekena. Ordun, 10etik batera jugo ba Bai. Bueno, 10 tokian egon berdu nikuzet talde bat bai edo bai. Vale. Eta da oskorri Ozkorre. Eta kanta. Daukat par obrero. Oh, regati que euskaltegia. No ani eunero. Euskaraz bat ekiteni he bisawel otedu. Baian ni rollo hontaz ora Hai mm. kamami jazkokin suetanero beste baina ez dut milagro handirik espero Oskarre euskaldun balada eh da 9 garreko postuan baina bueno, zeinek zu falta bi harren eh eran taldea eibatian loyolas harchen ikuskinu 1 garrengo zean eh, postuan bai gozategi e Gozate. moistazu musutxuen eh? horra eh? garrengo postua zehaintzako 700e dira bai entzulek ere aipatut dute hori 6garrengoan 6garrengoen ere garaia kontutan hartuta tapia eta lezuria iklan eta nik jai 5garrengoan ja makarrotsago jarriko jarriko naiz zutagar, ja. zutagar. zutagar. zutagar. zutagar. zutagar. eta kanta abezu, hau zeinek ez duabeztu hau HALIN! Ez da laizango! Erren guan, nozki, itoi. Aipatu dezuen laute iatu, baina nolajarride ten jale, no ilargia pentsatu. Bueno, zein izan daiteke bestea. Egal egiten. Honek beti ematen du abesteko gogoa. Arem bizik Hori da. Hirugarrengo postuan e? kortatu. Sarri, sarri, sarri, oh, bueno. sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. No, negua joan zitza egun, eh? E? E? Etorri zaudaberria. Eta eh? bigarrengo postuan da? hau eo merdu. Bigarrena zen mai Ba, hau lenen merdu. Ara, ara, ara, ara. Daite. Horri da, betxorik, Hau jarri eta eta eta. Hori. Hori. Hori kiwan istiol eria aldegi